Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul, ala. La. U što me pripade. Evo 17 džuz, vas sam mokar, pa imamo običaj reć, ja sa znojem zarađivam pare, ovako, baš sam se uznojio, a joj sušio se pričajuć, a valja i dalje pričate, i dalje ima obaveza. Sura Mbiya i Sura Hajj, evo da ovo desetak, 15 minuta iskoristimo. E, Ikterebal innasih hisabuhum fi ghaflati mawridun ljudima se kaže ljudima bliži obračun a oni su okreću kon neće da misle o tome kad nemoj o tome pričat kad daj malo da živim E ja tako ono, znaš, šetan, zavarava, samo da ne bi mislio o sebi kud ideš. I da, kad mi videli ovako, kad bilo sad neka traka i vidiš gore kraj, to je kraj tvojeg života, i da vidiš sad ono ko pomala da se to miče, i kada svake sekunde ti sve bliže ono trake, a ono se gore zove smrt kraja one trake, i onda bi ti rekao, čokaj, kako će mi biti dostan, pa nema nazad, I, i kad nazad ideš, ideš u smrt, jeste razumeli, znači ne veriš nikako, skrati, nego čim se djeta rodi, ono, odmah mu se pojde odbrojavat. Odmah se uključe ona mjerilica. I taj obraćun je sve bliži, a ljudi neće da se obračunaju. A obraćunaćete kad u mezaru. A bilo bi dobro da se oko sad uz Ramazan obraćunamo. A hazretni omjer je svaku noć obraćunavu. Ko imi u biznisu danas šta si prodao, šta nisi prodao, šta bi sutra mogo bolje prodati. Jel' da To nam nije mrsko da se obraćunavati, vamo ono što će nas vječno koštat, ne šetan kar je nemoj, pusti to, biš tebalno još živi. Naš, živi se hiljad godina, požuri, što više pogriši, Jel je li tako še etan kaže ono kad se otkači, pa ono digni ruku ovako, pa napije se, aj dobre karebani sad priče to krha i zila, ono što bi rekli to bez takvira e, idemo dalje, mene ma teško privrtat nisam ponio papira, pa ovako je skoro Ana što mi Allah pošelje da kažem gledajući ovako, što budem uspio ugledat kaže, kad bi bilo više bogova, propala bi ne, i nebesa i zemlja Evo, znači, ne mora biti samo jedan Allah i jedna vjera. Ovo su drugo religije, tako da znate kao nema više vjera. Ima jedna vjera je jedan Bog. Ako ima više vjera, onda treba imati više i bogova. Jeste razumili? Znači, kad je jedan Bog, logiče da bude samo jedna vjera. Znači, ne znam da vam ide u glavu. A kad bi bilo više i bogova, nastalo bi nerijed na zemlji, na besma, kaže Allah. Kako mi se bogovi sporazumili, kako će se sunce okratati? Čije će sunce biti? Mjesec, dvije? Mislim, logično je bude jedan Bog. I jedna je vjera i sve je jedno. Pa kad neko reka, i meni je sve jedno, znači šta ti je sve jedno, to je sve ti je jedno, jer je jedan Allah. Sve se vraća na jedno. Od jednog i postala, ovdje Allah kaže, nebesa i zemlja su bili jedna cijelina. Ovo je kant lapsas, šmit. se čuli za šmitovu hipotezu, kant lapsas ovu hipotezu, da je svemir raskomadan. Allah kaže, F -f takna huma. Možda je, možda je kant lapsa čitao iz Korana. Pa je vidio šta Bog kaže u Koranu, da su nebesa i zemlja, sve je bilo jedna celina. Bio dim, dim, i ponovo će dim biti. Dim, sve se mora u dim pretvoriti. Ovo prašina, dikni zemlju, sada ovo drvo struži, posle nije prašina, sve odavlja u nebesa, sve je dim. Da znate da je dim, i mi smo dim, sve to. I bila je jedna celina, pa je Allah raskomadio. I stvorio je ovako nebeska tijela. A svaka duša će okusiti smrt, a mi vas kušamo i dobro i zlu, i nama ćete se vratiti. Svaka duša, sve što je Bog stvorio, mora okusiti smrt. A smrt nije nestanak, nego kušanje. Ovo ne kaže i nestat, ćete nego ćete okusiti. Kao kad bih te rekao, ja ćete ošamariti. Pa ćeš okusiti bol šamara. Ljudi će okusiti bol smrti. I to je to. Ne ima niko toga poopće. Ne ljudi, sve osobe, sve što je živo. I mrav. I tako. A mi vas kušamo u bišeri, u zlu i u dobru. Mi smatamo kušu samo kad nam ne ide. Onda se pitamo, Bože, drage, šta je ovo? Kad ne ide, a kad ide, što ne bi nekratki, Bože, dragi, kako ovo iskušenje, pa me krenulo. Je li da bilo dobro da reknemo? Jer možda tu, jer kažu o sabi, mi se nismo mogli u, u, u dobru kontrolisati. Uzlo smo mogli, ali u dobru ne ide. Jer kad ti ide, je teško ono da budeš normalan. Da budeš svjestan da ti to Allah daj. Pa da reknješ, ja rabi, da me ti nekušaš, da me ni, da rađenem sa ovim sad parama. Sa ovim što je sve krenulo. Jer baš ni veselni kad ti baš sve krene a ti nisi baš podvinklo. Drugo ako si ti haidli, pa te krenulo, to je znak Allahove milosti da ti još više podiliš. Evo, sad za Ramazan, što god si da dati, dadim Ne Nemoj čekati i za Ramazan, sad je bolje dati. Ako si mislio, nakon dva mjeseca čovjeka pomozi, sad ga pomozi. I od ti ide, sad čini, sad se pomiri, uradi sve sad uz Ramazan. Ali eto, insan je stvoren da hoće ono, sve na mrzinu da mu se desi, a Allah ima svoj, svoj projekat. Ovdje se govori Brahmi, ale i selam, koje je on polupo i kad je rekao da je bolestan nije tio na onih u pa on je iskoristio priliku da u polupa uzeo Sikiru, Sikiricu nešto uzeo i pobi, polupo im sve njihove bogove. I onda je ozadio, na, za najvećih njega nije razbio i od, ostavio Sikiru za najveće Kad su oni došli vidjeli kao je kol bi on mogao raditi, ma kao ima neki Ibrahim možda je on, a imao je 16 godina sam tada, mladić, 16 godina Ibrahmi, ale A u 80 to je se pođerašio, da znate, i, i, i sina dobio ishaka u kasnim godinama sa, sa ženom Sarom, najljepšom ženom svijeta, Sara. I on je to uradio, kad su ovi došli, zgledali se Ibrahima, kad je zovet, jesi ti u ovo polupo? Kaže, beto, pitajte toga najvećeg, <laughs> nekada on rekne. Pa kaje, on se zgledaše, pa znate da ne mene Našli da, kaže, ne mene govoriti, pa kaže, što obožavate što ne mene pričati? Pa oni ti on vam šteti, more, oni ti ni koristi, ništa, taj ekip ne mere. Jo oni onda, k'on taj delje, šta će sad kažeti? Ma, znaš šta bilo najbolje? Oni se zgodogovorši. Uh, Kalu, Harriku, hajde mi njega zapalimo. Mogli su ga ubiti? Ne, ne, hoće ga zapaliti. zapali? Što baš da ga zapali? On su ruoale tako da spasimo naše bogove, ako išto želimo pametno dvojradimo da mi njega zapalimo. I onda su se saberali, saberali dugo su saberali. I onda su ga nam neko lilajku, jer ta su vatru zapalili. Nismo mogli doći blizu vatre, tolko je gorilo. Onda su ga zalilali i nekako izbacili koji iz katapulta u vatru. Kaže, Ibrahim Alisalam, osao tri dana i tri noći u vatri i kad se ga pitali, kad mu je najljepši u životu bilo, kad je bilo u vatri kad je bio. Jer je Allah rekao, vatri bude blaga i blagoslovljena, jer da je rekao da bude studena, smrzuo bi se u Vidi kad Allah naredi na mene ni vatra pržiti. Eto kako je Ibrahim selam u 16. godini se odvažio i to što je uradio. I posle toga kad je izašao iz vatri, niko nije povjeroval. I zato Allah nešalje čuda, jer niko zbog čuda neće biti musliman. Neće niko klanjati početi zbog to što vidi neka čuda. To smo već jedan put ona, govorili. Ali ljudi voli nešto da obožavaju vidljivo. Kad su Musa, ali i Salam i njegov narod skroz kroz more, je li veliko čudo da se more rastavi? To je čudo kao i vatra da ne prži. Kao što je Ibrahim. Ovoć sam zaboravio već nešto da kažem. To su stari ljudi govorili, to se našo u hadisima. Kad je vatra gorila, ko je puhu u vatru? Kaže da je gušter, zelenbač, kako se kaže, puhu u vatru. I ne znam da je jasna, jasnika, kako se zove ona, što trperi drvo, je, da je ona prva zapalila se, potpalila, pa se pa je strah, kaže, treperi, a kaže, ali slamo da to je seva pobit gu, zelenbača, guštera, jednim udarcem, jer je puhu u vatru. Drugi životni nisu, on je puhu, tako stoji u predajima šta sam bio sad krenuo ovaj, niko nije povjerovu znači posle toga i ovo, e eh, to da se vratim pa da idem dalje e, vidio narod Musav, da je faraon i njegova vojska zbrisana, svi su se podavili, potušili i kad su oni prešli more, more se sastavilo, pa imalo većeg čuda nego da Musa udari štapom pomori da se more rastavi. taj isti narod Musav, naišli pored nekog naroda, klanjaju se drvetu I oni kažu, o Musa, da i ti nama napravi ovakvog Boga, da i mi ovako obožavam ko oni. Sad vidjeli Božje čude i hoće Boga odrveta. Jeste razumeli? To je čudan narod. Svit je ko svit. Insan je čudan kakvom ga je Bog stvorio. Ovdje se pominje Ejub, alaih salam, njegova bolest koliko je dugo bio bolestan, pa mu je Allah sve namirio i i i porodica i meta a kao ne sam zahvaljavao Allahu, znači spomine se junusa alejselama u utrobi ribije da je bio pa je slavio Allaha sala la ilaha illa anta subhanaka in kunta min az-zalimin zakarija kada je dobio Jahja poznim godinama je duduđ i međuđ koji će doći presudni dan hatajda futiat ya'juju ma'juju kada smaguju ja'juju otvori kaže preplavi će vazduha oni su zatrpani tamo nađu u kaukazu nađu tamo u, u aziji zul je zazido nisu mogli prije zidnika probušti Fa mes ta u en jav haruhu, fa mes ta u lehu nakba, nit ga mogu prijeći, nit probušti. I oni rupu jednu buši, kaže Ali Selam, stalno je buši da izajdu. I presudni dan kad dođe Isali Selam, ta da će izaći. To je jedan narod, mala narod, čudan narod, čudnog izgleda, ali to je da Bog sačuva. Nima se, niko neće, može se prostaviti. On će sve po tom ame, i ono jezero tamo vodu, svoće vodu popiti. Ta sila iz zemlje kad izađe, pa ima života Ljudi kaže da nema, ima sad nauke da kaze, žemljaj šuplja. I taj narod se pusti, kad iz trmine sve će si ilaziti. I znate ško, što će biti najviše. Na sudnjem danu će reći Allah, Adam, izvedi svoje potomstvo. Adam je svoj zorijet. izveše će Adam svoj njih koji će bile Adamovog zorijeta. Nismo Umeta, čijeg, Muhamedovog. A čijeg smo Mileta i Ibrahima. Jer tada znamo da smo Adamovog zorijeta, Ibrahimovog Mileta i Umeta, Muhamedovog. I kaže od Ibrahimovog zorij Najbrojni narod će biti iđođ i međuuć, kaže Elesela. Najbrojni narod. A tolko je njihov broj u odnosu na nas. Sve nas ima sad koliko 7, koliko smo? 7 milijardi. smo mi 7 je Njihov broj u odnosu na nas je kao bijela dlaka u crnom biku. Tolko je naroda bilo i pomrlo, pa nema stopa na zemlji da nema umrlog, da neko nije umruo. Tolko je djel postao, kad je postao i koliko je svita bilo i nastalo. Više je, a kaže od toliko nije mnogo brojniji, samo jedan na hiljade za džennet. Od svake hiljade, jedan za dženet. Vidi koliko će ademovog zorijeta otići u džennem. Samo jedan na hiljadu. To je 0,01% je li tako za džennet? Jesi ima dobro izračunio niz? Ko je ovdje na tmačanik izračunak što znači jedan na prma hiljadu? Koliko je postao? Je li 0,001%? Ne znam li ja. Ne isem. E, treba to isključiti da bo su tu opciju što, što mora neko zvati, ova <gled> tehnologija, <gled> znači ne ima dalje. A onda je rekao, ali salam, ja se nadam da će trećina, četvrtina pa trećina, pa kaj ja se nadam da će polovina umeta u džennet. Pola umeta odma u džennet. Pa eto, mi smo umet Muhammedovim, toliko nas Allah voli, voli svog poslanika da će pola umeta, ono pola će doći kasnije, dok malo se očisti, šefatom, pengamberovim, i ono, malo mora neko malo džene, mora, nije se na dženalku očistio, pa mora mala da se pročisti. Evo, sura Hadž, ovdje se govori potresu. Potres, smak svijeta, neće od musimara niko doživi, znamo, milijun postovo ko bude zahra i mana ima u svom srcu, umrće prije smaka svijeta. Jedno je kraj historije, a drugo je smak svijeta i kad se zatrese iz zemlja. Kad izbaci svoje terete, vulkane, kad se sunce smrta, zvijezde popadaju, kad ovu zemlju Allah zameni drugom zemlju, tada nastaje sudnji dan. To se zove jo, Karija, Jomudin jo, jo, jo, ilvakija Vakija, ne znam kako se nazove, Saha, ti zaglušujući časovi iza Zulzile i e, Tako, na više mjesta se spominje znači, propast Svemira. I tog dana, kad se zemlja tako zatresi, kaže, trudne žene će pobaciti, a djeće, kose će osjediti. I vidjeti ćeš ljude pljane, a nisu pljani, jer Allahova kazna je žestoka. Toliko će, a nastupit će iznadana, baktaten, odjednu. Kao što je Svemir stvoreno jednom, tako će se i nestati. Odjednom će nastupit sudni dan. Onaj smak svijeta, kako da karim, propaz sve mira. Allah će ga smata svojim desnicom. Evo tako stoji, mi jorim u Bogu, ne imamo u kome drugom vjerovati nego Allahom, kad nam je Allah počasio sa ovom knjigom. Ima ljudi koji ubožavaju Laha površno kad im je dobro i oni su dobri. Je nije dobro kad nema od ništa? On ni vjeruje, ne velja ni vjera, ne velja ništa, jer njemu nije Dobro, e kada je takav će izgubiti dunjalku i ahiret? Mene je strah nekad mi da ne izgubimo obadvoje. Bar predijel bi trebali se predijeliti šta hoćemo, šta nam je prvom, na prvom mjestu. Ako ćeš ahiret da rad za ahiret, ako ćeš dunjalku, a pa ne mereš obadvoje na jedno mjesto staviti. Ali mora se znaći šta je prvo šta je drugo, isto kao imamo dvije žene, pa samo moraš znaći koja je priča. A na sunudin rekao, vole vas obadbe istu. E, ne mene kaže istu. E, onda se jedna snajde, ka, e, kad bi se mi sad tu ušile, bila jedna mlađina starija. Koji bi ti kaže spašavu? Koji bi prija? Ne meneš naši sisto vremeno spašavati obadbe. Koji bi prija spašavu? A onda rekne on o noj starijoj, ka je da ti znadeš plivat? <laughs> da se znajde. Znači, znade se onda mlađi ubi spašavu, normalno. E, i ovo moraš, Allah zna naš nije, ne meneš ti Bogu lagati. Jel ti ahirati jedan, a dun na drugom mjestu, neka Dunjalka, ali samo da, da vidiš šta je sporeduo, šta ti je naprijed, šta je nazad. E, taj je neko uporan, važno je biti uporan. Znate šta je rekao, jedan, i osto je do sudnjih dana pozna po svom govoru, jedan engleski premijer najveća marka engleske, došao je da kaže, održi veliki govor, skuplo se 100000 hiljada ljudi, masa je došla da čuje takvog govornika, legendu engleske. I znači šta je razmišljio, šta je mi rekao, i osto zapamćen, do, do kraja će ga spominati. Sustoj, oni su očekivali sahat prema na priči. Samo je rekao ovako studentima: "Ne odustajite." I gotovo. I završio. Ne moju odustaje samo kura napred. I onaj je uporan, on ne odustaje, hoće ovaj da što zvoni. <laughs> Eto, na jurnu mej džami za zvonio pomerni pa telefon, kaže: "Klanjam <laughs> i opet urim oktal." Da da zna više da ga ne zove da klanja čovjek. <laughs> More se mobitelo gasit kad se klanja. Evo sad ja da se sinoć klanjam travi, razmišljam kako ću ja paliti i gasta klanjam. Ovo, ste razumili? Nekom rekao, pa kako se smiješ podarpat? Kako se smiješ podarpat, smijem ja ovo divno, će ste razumili? Pa ne kvari namaz ako se ja malo podarpam, nego ako progovorim riječ, ako nešto pojedim, popijem, ako korac više jednu koraka, ako prse otkrenu kibli. Treba naučiš takvari namaz kao i avdes, sad dojedla jedan čašljivskoj džami, avdes ti se rekao, što se sad avdes išao? Kaže moram prominti ovdje šta sam sad vidio. Pa šta si rekao vidio? Da bog saćemo. Pa što rekao minioš ovdje? Nemoj tako ponižavati svoj ovdost. Tu, ako si vidio, znaš se šta kvar je ovdje. Moraš se uzbuditi skroz. Potenciju da da doživiš onaj da, da da bi ponovo minio ovdost. A on vidio možda malo polu golu ženu i mje njenu Pa dobro je prominti ovdje, sad nemoj misli da se ga izgubio. Nemoj tako da niti tako jeftino ovdje za nas ovkom ovde gubiš. Je ja, on je mizerlo kad nas ovkom ovde sa odrzmazan gubio. Još bi video, bi rekao, tvođa, kad bi vidio, može bi fala hvala tvođa nisam na njeznom mjestu. Da se ona sad skinula za Ramazan i da prkosi Bogu i svakom. Ili da vidiš sad nekog da uz Ramazan pije ili puši javno. Još ja rekom, maša, fala tvođa kad ja nisam taj. Ništa ne bi se ljutio, sam bi zafaljivo Allah. I ne bi Allah mi da mi ona kvari avdes, ne bi iz principa. I ne bi se avdesio. Uh, ja sam malo na ljuti. <laughs> Dobre. I ovo, ne međutim sam ljutio onako, i to dolazi odnikle. Jeste razumeli? I hoja i, i smijanje i plač. Haj ti smišlja kad ti hoćeš. Jonasam žena upozno to je čudo od ženi, dok je kamion vozila na zapadu i šleper vozila. I autobus onda je to provodila žena. Ja samo pričao za nju. Kaže ona ja se dobla penziju, kako kažeš ti tako mlada dobij penziju. Ma kaže slušaj ja sam pametna od njih, od njihovih doktora tamo na zapadu ja sam jačao od njih. kako? Kajer, ja mogu i plakat, smijet kad hoću, a mogu se zanijit kad hoću, a to nisam rekao čuo da se mora zaniti. da se zanese, da je van sebe, kajer, ja sebi reklim zanese i zanese se, i onda ono mora dobra razni rat. ali i to je davanje Božije ne mereš ti je, hajj sad se, hajj zanese kajer, zaniči pa ne mereš se zanijit dok te ne dođe Da ovdje ima hađ, kaže Allah Jelšanu pozovi ljuda na hađ. I ko nije ošao na hađ? I kad ode na hađ? I kad vidi onu gužbu, i kad vidi kakve sve mrake, dođe tamo tobe, stakve, šta ja govorim. Da vidiš, onda rekneš, jesi ja rab istinu, rekao, ljudi su došli na hađ. Jeste razumeli? Eto, ko je ošao, vidio je. I ko nije, kad, ako ode, vidi će da je taman, baš ljudi na hađ dolaze. Čita ovog dinalke, Pa kaže, Ibrahim, kako će čuti? Krt ti pozovi tvoje da pozoveš a no moje da dostavim. Allahovo. Pa ko je čuo očuje, ako nije čuo đjaba para u đjapo. On ode na u Antaliju, u Španiju, Jadran. da Ne on ima poziv, ima i šejtanov poziv. Njuzovi. Sa zavisi koga čujemo. Čiji poziv? Šta naše uč, uši čuju? Eto zato je hajde, pripada čulu sluha. A zekjat čulu dodira, para se diraju. Vako broje zlato, koje Evgenija grande, kada broji i otvori sanduk i ostanu mu oči, pa zatvori, popet otvori, ne mere da ponovo gleda. Jeste razumili? Oči mu ispašli na zlato, pa i broji, pa dira, ne dukate, pribiri. Ko insan kleti? Voli ono što je prolazno, a ne voli ono što je vječno, jer ne vidi to vječno. A, ja, kad bi vidio, onda ne bio takav, normalno, zato je vjera da vjeriš ono što ne vidiš. I da privodimo kresljena od uliju, ni ne znam više ovo, Uh. Evo ovako, na kraj da završi, Allah navodi primjer ljudima. Ne kaže, o ljudi, evo vam primjera. Nije čak rekao da ga Bog navodi. Znaš, kad tebi neko nešto govori, kada neće ga slušati. Neće što on govori. Evo ovde čak kaže čakvirima svima, evo ljudi vam primjera. Nije rekao vam Bog navodi primjer. Evo vam jednog primjera. Kojih? Vi što obožavate mimo Allaha. Vi što drbajeće obožavate. Majmune, krave i ostalo što obožavate. Hajde, stvorite jednu mušicu. Ne merete jedne muhe stvoriti. Mušice, ne muhe, mušice, još manje. A ako vam mušica nešto uzme, ne merete joj to vratiti, kaže Allah Ćelašan. Mušica kad te ujede, ona odmah tu pretvori svoj svoju krvi. Šta što sad? Haj vrati. Haj vrati onaj ubod i ono iz izvadi. Kojom tehniku ne mene ni jedna tehnika? Slabi se kar i vi što tražite i od koga se traži. Eto, jedan običan dokaz mušica, a i ne moru do onome što sebe Bogom proglacio kada je rekao Bogu rat objavio. Čuš to. Znate šta mi Allah poslao vojskom? Najslabiju i najmanju vojskom poslu. Mušiće. Jednom je kruzno s uglom ušla i onoga sve malom gruha tu glavu da da mu olakšaju. Tako ga je ona onaj glava bolila. Jedna i to bez krila jednog mušla muha. da mu Allah rekne pa što izazivaš Boga? Gdje se ti? Obratio na nas Allah. Zviš pojavise kod kod ljudi ta sila, je jedan kad je rekao ja sam tvoj bog, a ovaj skoči nožem da ga ubije kada rešimo više prvnaks ti bog da ubijemo Boga i da vidimo kako ćemo bez Boga a znaš kaže ko bog i patina je neuzbilla. A da bog sačuva. I evo na kraju ga džahide ul filaha ka džihadi, borte se istinskom borbom i znajte da vam se Allah odabrohoćete bakum. Vama džalajelekum fi d-dini min harac. Allahu asizabra ku muslimane, odabrovas, Allah nas probro i nije vam nije vam ništa uverite teško. Dao. Nema uvjeri ništa da je teško. Teško ono što mi sebi pro... da 50 sklekova činiš, ili da to je teže nego 4 puta klanjet. da na